Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och idag ska vi börja med en e-post som vi har fått från Marcus Räv Skogsberg. Han har använt vår e-postadress som är lyssna och skriver så här Hej Folkminnespodden! Jag har länge varit väldigt nyfiken på var vissa noa namn noa ord för djur kommer ifrån. Vissa framstår som ganska självklara. Att kalla ulven för varg är kanske inte konstigt i ett samhälle där många har djur som vargen gärna slår. Lingelång för ormen framstår ju inte heller som konstigt och jag gissar att bamse kommer av något stort. Men varför kallas björnen också för just nalle, haren gödse och räven mickel? Just räven är jag lite extra nyfiken på. Precis som Björn och Ulf, Ulv har ju varit ett personnamn i tid, Och även om det inte åtnjuter samma popularitet som de andra. Och frågan här, har mycket med ärkeängeln att göra och varför då? Nej, Mickel har inget med ärkeängeln Mikael att göra. Det är säkert från början ett noa namn på räven- för i det gamla bondesamhället så tog ju räven höns och gäss och därför ville man inte använda ordet räv, det var att kalla på den. Men varför Mikkel? Ja, till att börja med kan vi konstatera att det bara är i de nordiska länderna som räven kallas mickel. Det vanligaste namnet längre ner i Europa det är olika former av ett germanskt mansnamn Reinhardt. Det fick stor spridning genom en medeltida fransk berättelse, Roman de Renard, som i sin tur har rätter i folksagor om den listiga räven. Och Roman de Renard, den fick ett sånt genomslag i Frankrike att mansnamnet Renard kom att bli det franska ordet för räv faktiskt. Och den mest kända tyska versionen av den här berättelsen, den har titeln Reinicke Fuchs. Och Reinecke är en låg-tysk diminutiv form av det ursprungliga Reinhardt. Och i England talar man om Reynard the Fox. Och jag sa att Mickel från början är ett noa namn för att man inte har velat nämna ordet räv- och detsamma gäller säkert den franska, tyska och engelska benämningen. Man har tagit ett vanligt mansnamn och använt det om räven. Ja, mm, för det är ju faktiskt något vi fann när vi tittade närmare på de folkliga noanamnen på djur. Nämligen att många av dem är faktiskt vanliga mansnamn. Göse om haren är ett exempel. Det är ju smekformen av namnet Jöns. Ett äldre noanamn på, äl på Sälen har varit bror Lars- Andra noannamn karaktäriserar djurets utseende eller egenskaperna och ett vanligt noannamn på vargen är gråben. Räven har i äldre tid också kallats rumpen som syftar på den nyviga svansen. Marcus Räv Skogsberg han gav ju i sin e ett par liknande exempel. Han skrev till exempel linglong för ormen. Och sådana noa namn de här kan vi ju begripa, men varför har några djur fått människornamn? Man undrar ju egentligen hur man har tänkt. Ja, vi kan lägga till ytterligare ett till det här Göse och andra och det är Polle om hästen. Det är ju Paul faktiskt, Paulus. Och jag kan tänka mig att de mänskliga namnen har varit ett sätt att skapa ett gott förhållande till djuren genom namn som visar att man inte gör skillnad på människa och djur. Och samma tanke ligger bakom flera benämningar på folktronsväsen. I Danmark och södra Sverige, där kallade man tomten för Nisse. Och Nisse är ju en smekform av Nils Nikolaus. Och för att göra honom ännu vänligare stämt kunde man lägga till prefixet goe, goenisse. Och ett av skogsråets många namn har varit tallmaja, som han har sagt i Värmland. Och ett annat, sigrid, som förekommer i Hälsingland. Om vi lämnar några namnen på djur och folktroväsen så kan vi också konstatera att vanliga förnamn ofta förekommer i benämningar på en viss sorts människor. Det här är ett ämne som du har varit inne på bänkt. Ja, en bok som har titeln Hylla och som kom 2014 där har jag skrivit om ordet hoppilandkalle och andra liknande ord där namnet ingår i en sammansättning med en alldeles speciell betydelse. Och när vi hör ord som dummerjöns. Snåljop, Tråkmåns och Petter så tänker vi inte på att den senare delen av året faktiskt är ett mansnamn särskilt snåljop kan vara svårtytt men Jop är en kortform av Jakob som fanns redan i medeltidssvenskan Det finns faktiskt en bok som är en riktigt riktig guldgruva när man är intresserad av ordet över det här slaget och den är mer än hundra år gammal den kom 1903 och det är Theodor Jelmkviss bok Förnamn och familjenamn med sekundär användning i nysvenskan. Där hittar man alltså såna här ord som gammel Anders som namn på havsörnen i Sörmlands skärgård, bastebritta för gräshoppande som man på Gotland, sump Daniel kallade man kaffekitten i Småland gammelärk sa man om djävulen det var i hela Sverige man sa det och sen också det här med pollumhästen som du nämnde Bengt och den här processen språkliga processen att vi skapar begrepp med hjälp av vanliga förnamn det pågår ju fortfarande vi tar ett sånt där ord som skinnknutte till exempel det fanns faktiskt inte förrän DN-konsören Red Top på 50-talet lanserade det som en benämning på manliga motorcyklister mm. ja skinnknutte är ju Faktiskt vitsigare än det som framgår när man hör det. För att skin det kan man ju förstå. Det syftar på de svarta lederkläderna. Men varför knutte? Vad har knut med motorcyklar att göra? Jo, antagligen anspelar namnet på knutar- som är ett vanligt slangord för kilometer i timmen. Hur många knutar gör din båge? <laughs> Om vi ska ta återvända till den här e-posten som jag läste inledningsvis Och som kom från Markus Rävskogsberg. Så nämnde ju han att Räv har använts som mansnamn på Island i förkristentid Även om det var betydligt sällsyntare än Björn och Ulf Ja, och Arne kan man tillägga som ju betyder Örn De här gamla nordiska mansnamnen, de är motsatsen till Noah-namn menar jag för Noah-namnen var ju till för att förmildra eller rent av förneka en negativ association som ett ord kunde ha. Till exempel ulv. Varg som ju vi säger, det är ju från början Noah-namn och betyder ju missdådare i största allmänhet. Men med björn och ulv och arne så är det tvärtom. De var populära i det gamla vikingarsamhället just för att de här djuren representerar styrka, mod, farlighet. Mm. sånt som var goda egenskaper i ett krigarsamhälle. Mm. Så smekformer av Reinhardt och Mika har alltså blivit namn på räven i delar av Europa. Men nu har vi ju då en väldigt, väldigt känd räv i den svenska skönlitteraturen. –Smirre Räv i Nils Holgerssons underbara resa. Han som gång på gång smyger sig in på flocken av vildjes– –för att få sig en riktigt fin stek. Mm. Det måste vara ett namn som Selma Lagerlöf själv har skapat– –för det finns inga belägg för att det har använts som räven tidigare. Smirre det är ett namn som blir allt hotfullare– –ju längre berättelsen fortskrider– man förstår att Selma Lagerlöf inte har nöjt sig med det vanliga namnet Mikkel. Och boken om Nils Holgersson är inte bara en bok som tillhör världslitteraturen. Den är väldigt intressant om man studerar den med folkloristiska glasögon. för Selma Lagerlöf hon har ju verkligen öst ur den muntliga berättartraditionen- och format om både svenska och utländska folksängder- Berättelsen om svartrottorna och grårottorna på Glimmerhus, kommer jag ihåg som barn att jag var väldigt fascinerad av. Då visste inte jag att slutet är lånat från den tyska sängen om råttfångaren i Hamen, Det är exakt samma upplösning. man Lagerlöv återger också en tysk sägen om Vineta, staden som har sjunkit till havets botten. Och den är ju då välkänd i tysk tradition och har ingen... Direkt motsvarighet i den svenska sägen traditionen. Flera av berättelserna i Nils Holgersson, till exempel om en förtrollad trädgård i Sörmland, om Ysätters kajsa i Närke och Jätten från Skålunda hög i Västgötland, de har hon hämtat från Herman Hovbergs svenska folksägner som kom 1882. Det är bara det att Selvas versioner är mycket bättre än Herman Hovbergs. Men du pekar ju på en sak här och du är ju nämligen det, det här att skönlitterära författare ofta är en ofantligt fin källa för folklorister. Ja. Och det är ju inte bara säng när du kan ju gå till de svenska arbetarförfattarna så hittar du ofta väldigt mycket visor som är hämtade i mm. folktraditionen. Mm. När vi pratar om Selma, är det någon favorit där du har av sägnerna som du har sett där? Ja, alltså... En, en berättelse som har varit eh, muntlig tradition innan hon eh, använde den, Nils Holgersson, det är den här fantastiska historien om djurens nyårsnatt. När eh, Nils Holgersson han får bli vittne till hur skogsrådet står och pekar ut vilka djur som kommer att bli rivna av eh, varg och björn under det kommande året. Och eh, när hon berättar om Stockholm så berättar hon en berättelse som hon säkert har hittat någonstans men inte i Sverige och det är sägnen om sälhustrun eh, en fiskare han får se några sälar som kommer simmande och sen går de plötsligt i land och, och eh, sälhamnen faller av dem och det visar sig att det är några vackra kvinnor som då dansar där och eh, han tar en av de här sälhamnarna och gömmer den. Och när, när de andra blir sälare igen och försvinner- så är hon kvar och kan liksom inte simma bort med de andra. Och hon vet inte vad hon ska, ska ta sig till- och han har gömt den här sälhamnen- men eh, blir så förtjust i kvinnan så att han gifter sig med henne- men mot slutet så hittar hon sin sälhamn och försvinner igen. Exactly. Det här är en väldigt vanlig sägen oh. på Färöarna- oh. Det är den ja. absolut vanligaste färersägnen. Den finns också ja. bland skottar och på Island och så här, men i Sverige har den inte varit mm. särskilt vanlig. Vilket övergrepp skulle jag säga? Ja, det, det var... är många folksägner handlar ju om övergrepp mot kvinnor. Ja. Berättelsen om Brorslotten eh, och, och Gruva. Det är ju två mycket välkända dalasägner som hon, mm. hon har införlivat. och hon bodde ju i Falun, Selma Lagerlöf så att där har de säkert hört den både muntligt och läst den och en sägen som eh, har varit väldigt spridd och eh, jag visste inte att den fanns i Nis Olgersson förrän jag läste om den boken nu nyligen det är om några som förföljs av vargar och eh, de har med sig ett stort lagkärl och vargarna kommer allt närmare och närmare och då till sist så kommer de på hur de ska rädda sig, de Eh, hoppar av släden och välver det här stora lagkärlet över sig och då kommer inte vargarna åt dem. Och när någon av vargarna försöker liksom med en tass komma in under ja, då har de eh, i den folkliga sängen jag kommer inte riktigt ihåg hur det är hos Selma men, men i den folkliga sängen så tar de av en tass och då kastar sig vargarna över den här blödande vargkompisen och... Eh, –går på honom istället. Mm. Det här är liksom ett tips egentligen att läsa om Selma Lagerlöf. Ja, Det, det är, så är en av de mest fantastiska ja. böckerna i den svenska litteraturen. och Man behöver inte vara folklorist för att bli alldeles fascinerad av dem. Bra. Och Bra. Eh, framförallt, Många har ju mött den som barn– det är en annan upplevelse att läsa det som vuxen mm. för då vet man så mycket mer och kan alltså mm. uppskatta väldigt mycket i Nils Holgersson mm. som gick en förbi när man var mm. barn. Mm. Och den som hittar någonting i Nils Holgersson och vill höra med oss om det verkligen är en folkhetsägen eller inte är naturligtvis välkommen att höra av sig se vad vi kan svara på det. Vi tar nämligen gärna emot e-post med tips och uppslag till vad vi ska prata om i vår podd. Och då är adressen lyssna-folkminnespodden.se Och den här podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening.